Подивіться, але ж тут на кожній сторінці бракує записів. І нічого. Ніяких підписів, ніяких рейдів народного контролю. А у самої Лізи Семенівни теж порожня сторінка. Вам від того не легше. Очевидно, Ліза Семенівна має якусь причину чинити саме так. А якщо по-людськи... Будьте пильні, Софія Андріївна, Не давайте їй підстав упіймати вас на чомусь. Гаразд, Віра Васильівна. Дякую за пораду. Порада й справді була слушна. Та коли на початку місяця Софія отримала в касі замість очікуваних 120 лише 19 карбонців, вона добряче зажурилася. Як дожити до наступної платні? За квартиру і садочок заплатить потім, відкладе до наступного місяця. Залишається по 50 копійок на день. Хліб і молоко. Може, Микола принесе шмат ковбаси з рейкомійського буфету? Є картопля, квашена, капуста. Спробуємо прожити. Як добре, що на роботу вона може ходити пішки. У такій ситуації навіть 10 копійок на автобус – зайва витрата. Цього місяця, коли прийшла чергова мама з торбами, Софія не виставила її за двері, а чемно вислухала і подякувала. Потім виймала з торби яйця, курку, сметану і тішилася. Є чим погодувати дитину. Подумаєш, сором хабарі брати. Нічого, перекліпала. Зате дотягну до наступної платні. З грішми було сутужно. З великими витратами виручала мама. Допомагав Степан одягнутися, взутися. Та на щодень грошей постійно бракувало. Чергувань у лікарні поменшало – З'явився ще один лікар. Вікторія не раз сказала Софії, що Ігор мав би сплачувати їй гроші на утримання дитини. Оті самі аліменти. Офіційно вони не були ще розлучені, та й не годилося починати балачку про дитину з грошей. А сам Ігор колишню дружину просто не помічав. До Софії доносилися дуже неприємні чутки, що будинок Баби Рузі перетворився заледве не на дім розпусти. Щоденна пиятика. Щовечора до Ігоря приходять дівчата, начебто відробляти пропущені заняття і двійки. А двійки він ставить студенткам лише певної зовнішності. Якщо ти висока, струнка, чорнява, готуйся до неприємності. А якщо на свою біду ще й кучерява, матимеш двійку на кожному занятті. Відробки Ігор за чутками приймав натурою. Ті дівчата, яким це здавалося приємним, особливої проблеми не створювали. Та були й такі, що хотіли зберегти цноту для чоловіка. Отакі дивачки. Одну з них пан викладач таки примусив улягти його примсі. Та налихо дівчина мала двох братів, які прийшли відробляти оту двійку І так відробили, що Ігор тиждень на людини показувався. Після усього пережитого з Ігорем Софія мала право вірити найфантастичнішим чуткам, але вірити не хотілося. Навіть тепер вона шукала йому виправдань. Надя вступила до інституту, а його тонка натура прагне кохання, ніжності. От він і шукає її заміну. Вже повернуло на весну, коли тишу довгого і ще темного вечора пронизав розпачливий зодь дзвінка на дверях. І до хати не увійшов, а якось упав п'яний п'янісінький Василь.